Beraz artea ze interesatuko gara datozen minutoetan eta beti bezala gurean Larraitzu mendian, Bera Margolaria eta Marraske eta Irakazlea. Kaixo, Larraitz, zer moduz? Kaixo, ongi, on eitar. Beraz gaurkoan, hemen Margolari gazteiztar batiburuz e, itse ingo dugu. Hain zuzen ere, Irantzu Lekue. Bai. Bueno, zerre esan dezakegu, ba, guazen orkestera. Bai. bai. Begira, ba, orain gontan, Irantzu Lekuek hartzeizuet. Baina, Gasteizarra, Gasteiztarra egun 36 urte ditu eta eh momentu honetan batez ere horma irudiak margotzeitu. ditu. Piska biografia kontatuko dizuet. Arte der eta lizentziatua da e, Irantzu. E, Granadako unibertsitatean ikasi zuen eta baita e, beka bat, pare bat batekin egondu zen e, La Laguna'n Tenerifen eta Akademia de Ibele Arti Perugian, Italian. Honen e, ondoren, e, posgrado bat egintzun argazki gintzan, Madriden, Madrideko Unibertsitatean. Eta hau da pixka bat bere akademikoki daukana, bai. E, bere zaugarri nagusia da gizartea konsientziatzea. E etapa desberdinak izan ditu, e, alde batetika monominbiziaren gaixotasunan, e, nortasun krisiak, bakardadea, buliña, eriotza edo sexu abusuak eta bar gai horien inguruan ahitu zen e, lanean edo ausnartzen, bai? Ta ondoren eh lan sosiologikoagoak edo eh landu ditu, generoa, razakeria, memoriaia historikoak, eta egun e, arte soziala, arte kontzeptuala, artibismoa, e, arte irrisgarria lantzen ditu. Instalazio artistikoen eh bideoartean, pinturan, bideoartea, markatu, pinturan eta eskulturaren bidez eh uztartzen ditu, ez? E, gai horiek. Eh, bueno, urtean poderio eh xaride xente ira bazitu e, irantzuk iru aipatuko izkizuet, ba, baten bat aipatze aldera. Santander Fundazioan bideo talentos lehen saria irabazi zuen. Kanal Fundazioan Argazki Memorien lehen saria, Gwelko Donostia 2016 saria ere. E, aurrera egin da, ba, bai. bai, Aitor. Bai, bai. E, gozen aurrera e, ba, baitaren bere Ibilbearekin edo Hori da. Erakusketak edo aipatuko e, ditut, bai. bai. Egia san, e, ba mundu guztietik ibilida irantzu, bai. e, baina batez ere erakusketak ba, Gazteiz, Madrid, bi, e, Bizkaian eta Granadan egin ditu. Eh, arte esan bezala, disiplinan hitzeko erakusketak egin ditu, bai? eta batzuk aipatuko dizuet, ba bueno, jakite jakite aldera. Adibidez, Fenright eh Motermos 2009an, arteak Arte era, at, e, erakusketa tabakaleran donostiaan 2000 meretzean, aztarnak e, donostian, e, Eskultura Museo Nazionalean, bada, baiadoliden eskultura irudikatzen 2000 meretzean, Madri ere artearen bazterretan erakusketa, e, bueno, bizpairu nebaduzute bestela beraien weborria, bai. beraren weborrian irantsulekoen e, ikus ditzakezu, ba mordo bada euskalako, uh -huh. eh, ez aspertze aldera. Bai. Ados. Eta beste disiplinen artean egon egondu zen e, momentu batean ere e, balan personalizatuak eta egiten, ba han webgunean ere ikus ditzakezu, ba adibidez emakumea urdun tripaundioi zakatena, ba bertan uh -huh. e, inspiratzen ta marrazten. Uh -huh. Ba, osongi, hori e, bilbideari dago kionez, e, esango dugu ba, informazio guztia, gero utziko dugun, eta haipatuko dugun, e, web horri e, aldean, artistaren web horri bertan aurkituko e, duzuela, bai. e, beti, E, badago jendea oso interesatuta, bueno, aipatuko ditugu, hemen lagin bat, eh, azken finean, yeah. artistaren lagin bat eh, aukeratzen dugu, artista da, eh, berak, honetan eh, irantzu lekuek eh, aukeratuko eh, lanak aipatuko ditugu, larraitz eta onki eh, ikusten maldin baduzu, bono, bera, lehenengo lanarekin hasiko gara. Bai, hori da ito. Emak, emakumen denbora. Hori, hori da. da. Hori da, bai, ba, bueno, lan haukeratu e, lendabiziko artistak, aito rekondo esan duen bezala, ba, gustatzen zai beraiekin zuzenean itzegin, eta pixka bat beraien ibiluideetaz e, jantzi ez, eta hartara, ba, bueno, beraiek e, guztatu beraie zaien edo markatu dien e, obra oitaz aitzea ez. Kasu honetan, hasiko gara, 2008an egindako lan batekin, E san bezela, e, orain azken aldian badabil eh hormairudiak margotzen. Azkenean irantsuk eh lan asko eh dira, ez da? E, egiten ditu eh ba, bai emakumearen alde edo eh ditudan aipatu dituan punto hiekin ba, honetan eh Temps de Dones, e, e, Santa Coloma de graba, e, Katalunian egindako lan ikaragarri handi bada, bai? Eta bertan, e, bueno, bada, e, zibaren margotu zuen, zibada, e, Zentro de Recursos para Mujeres, ez, mm -hmm. Kataluñan. Eta antxe, bada, esparru bat, emakumen e, rekurtsozentroak, e, beraien autonomia eta hobetzeko e, zentro bat, beste gauzen artean, bai? Mm -hmm. ta Eskainizioten, bada, bertako udaletxeak eskainizion, E, bertan, horma ikaragarria ondia da, 6.000 metro metrokarratuko orma ikaragarria ondia. Baskaini bueno, zizkioten, honda e, hogeita, bost, metrokarratuko pareta margotzeko aukera. Guegunen sartzen mazarete, ikaragarria, bost, e, garabi ikaragarria ondia hartzen du, right. ez? eta, e, e, bueno, esan da irudiak ikustez, e, ikusteko ze, zernolako volumen handia ez? Eta zernolako gaitasuna duen ba, irudiak bertan e, eskala horretan margotzeko, ez? E, Zuma, e, bueno, margolari bezala e, pixka bat, e, bueno, eta baitare, hain zuleak idei bat egiteko, hain eskalan dian e, margotzen e, dituzuten ean bueno, ba, e, zuen obrak, zuen lanak e, kaso netan e, irantzuk, horrelako e, proiektu bat edo lan baduen duenean, Benetan, ba, esakit, eh, eh, kontzeptu asko eh, eh, kontuan hartu behar dira, ez, ez da, inolaz ere erresa izango, ez, azira batean, bueno, eskala txikiagoetan, normalean, mm. margolariek, artistek lan egiten duzu, ez da. Bai, bai, gia esan, erronka undia da, lehenengotik menperatu arruztu songi teknika. <inzunyik> Eta gero, proportzioak esan bezala. Ze, zu bertan zaudela paretaren gainean garabi horretan ez, zutik, e, ez ez zu perspektiban ikusten irudia. Orduan badirudi, orban baten gainean alizarela margotzen ez. Uhum. Naiz eta, e, behin betiko bozetoa edo irudia edo e, aukeratu duena, esku tartean eduki ez. Klaro, zuk esku artean duzun irudio di, e, amarra lizaun diagoa da paret horretan ez. Orduan egia da maiz jaistenzarela e, gara bi horretatik perspektiba perspektibazten duzula ikusi ba, ondo nabil jarri. esan bera dago eranzu gainera e, nik zuzenean ikusi lanean berarekin aukera izan nu ormairudi bat ere margotzeko gero aipatuko dizuet eta zuzenean marrazten du. Beraz, bere arkatza edo bere ikatzria hartu eta bertan margotzen du zuzenean beraz badu ez? E, gaitasun e, haundi hori, ez? Uhum, uhum. Ez da réseauxa eta gero e, kanpoan margotzea aitor e, daukana da eguraldia. Yeah. Askotan bazoaz, zure furguekin, gauza guztiekin Bye. eta eguraldia ez da torbat. Orduan itzumartuzu, e, lehortu bar da, margoak e, erabiltzen dituen amar e, pareta margotzeko dira, benetan pareta margotzeko margoak. Miregaraan hor 19 garren mendean Mexikoan hasi ziren E, erabiltzen, erabiltzen bai, ba, ba, zirudien ba, bakarrizela, ez? Hormak margotzeko, ez da? Etxeak margotzeko pareta mm. eta konturatu ziren ba, ba erabiltzitekela ere artistikoki, ez? Eta hortxe hasi ziren mexikanoak, eta gaur egun arte ere, erabiltzen dira. Ba, pareta hau e, ikusgarria da, oso, ondia, E, berak, e, bueno, e, gintzuen, ez, lan egintzuen, zelan hauetan, maiz, ba, sarritan berak egiten du bakarrik, baina beste askotan egiten du erakundeekin parte hartuta, ez? Kasunetan, esan dugu, Kataluniako e, Santa Coloma de Gramaneteko udaletxeak e, mantziola lana, ez? Baina e, lan egintzuen emakume eta feminista taldeekin, hau da ziba talde horko partaideekin, baita batxilera artistikoko herri e, horretan dagoen ikastetxeko ikasleekin. Orduan, e, planteatzen dituen lanak gehienetan parte hartzaileak dira. Eta normalean, ba, bera ba, bertan hilabete, bilabete edo pasabalima zituen egiten, ekain, 2008ko ekainan margotu zuen, E, ateak zabaldu egite ditu, egun batzuetan, ba, nahi duenak ere parte hartzeko, ez? Hori aberatxada, ez da, azkenean. Bai. E, proposamena, bai, e, izan duzen, iriko borroka feministe aurre edo egiteko, ez? E, bera, oinarritu zen bertako historian, Tokiko historiann azioarteko erreferente feministak eta hartu zituen eta bertan irudidian ikusi daitezke, Polan nola klara e, kanpo amor. Mm -hmm. ez? idazle eta politikari eta bai, abarfamatu ez? Ba, bertan agertzen da ez, adibidez. E, murala emakumen, eta eskubide, emakumen eskubide eta eskatasunaren konkistaren alegoria bada. Mm -hmm. Horrela ipatzen du i e, erantzk bai. E, une historiko desberdina margotu zituen, Esate baterako marrubien eta maraztien gare bateko nekazaritza ere muak, Leoliberes e, auzoko autoguz e, baiketaren historia, non emakumeak protagonismoa handia izan zuten, eta beste gauza batzuk, bai. E, hau aipatzen dut, e, garrantzitsua da e, ulertzea, e, artista e, tokio hartara joten denean margotzera, jantziten dela, ez? historia hortaz eta, bai, uhum. ez duela egiten horrela libreki, zerroi margotuko dut eta listo, ez? Eta pixka horregatik aipatu nahi nuen. Komposizioa, e, muralaren komposizioa, hau da, e, urrutitik kusiko bagenu, e, berak irudikatu, irantzuk irudikatu nahi zuena zen ate ireki bat bezala. Hori uhum. simbolizatu nahi zuen. Eta da, zibako, erekuntza hori da ziba, eta zibako ate irekia bezala edo ez. E, bertara, unetxar bat, e, garo duenarentzat, e, bertara ate hori irekia ez, zabali duela eta joan daitekelaren erreferentzi bat bezala egiten du ez. Mhm. E, polita, gero e, bertan eh ikusten malu baitzu ze oso kolore biziak erabili ditut honetan. Nik uste dut ba pizka bat emakumeen geizki pasatze horreri edo eh keinu bat egin eta, ez, bizitasun hori, bai. haudan ere irakurketatik, bai. eh, bai. E, bertan ikusten dira sandako ba pertsonaifamatu ezberdinak, aurpegiak en, momentuak, bai. Eta e, niretzako esango eretxuna da nola ez, hasieran e, esan dugun, e, gaiden e, garabi horretan montatu bai. eta hor, horrelako irudi ikaragarria handia margotzeko ez. Bai, bai, dolari e, hogeita bos metro karratu, bera zaltu eran amarre metro zituen. Uh -huh. Hause, lehenengo obra, bai. Noski, e, irantzu, lekue artista margolariari buruz, hitz egiten e, ari gara, eta ora ingoan, bueno, astarna e, lanari buruz, bere obrara oniburuz, eh, xetasunak emango ditugu bai. ez Zer esan da bai. sakau lan buruz. Begira, ba, lan hau 2008an egin zuen, urrian, hain zuzen ere, eta noan egin zuen. Bauda, hau ez da hor mairu da instalazio erraldoi bat, bineo herraldoia, herraldoia, eh? Zer, sateizuet, erabilizituen 6.000 arri. Bai, bai. E instalazio hau egiteko, ez da. Harri haue guztiak e, Nafarro guztitikan eikastetxe asko, elkarte asko parte hartu zuten, uh -huh. Orduan duan, pentsadez agunez, nola ibiltzen da, ate, atejoka ez, uh -huh. proiektua ematen diote, baina gero, atejoka ibiltzen da ba, e, instalazio hori aurrera ateralizateko. E, ba berak e, gintzuen zen harri hauekin oinatz erraldoi bat osatu uh -huh. zuen. Berak dio ez bere hitzetan harria iraunkorra denean símbolooa iraga ezina dena, Kultura askotan botere jainkotiarren ikurra da. Eta oraindik ere zenbait kulturetan izatearen ikurra da. Uhum. Ez Hori, aipatzen dute usteet oso hitz e, gutxitan oso onia aipatzen duela instalazioa.... Instalazio hauek, adibidez, e, ormairu hormairudiak behin diren bezala, naiz eta denboraren poderioz bagian, yeah. em, zera, konpondo bar diren, edo ez. E, kasu honetan ez dira iraunkorrak, bai, dira momentuko bai egun batzuetako, edo, em, instalazioak. Bertan, e, parte hartzen dugu, zera, pilatek, e, bestetan bezala. E... <hum> Jendeak, Bain. jende pila batek. Sein mila ikasle eta e, irakasle ibili ziren, hogeita maika eskola ezberdinetatik bildutako informazioan, eta sein mila esan dizuete harri, baina zortzi mila harri ziren, zortzi mila. Bertan, ikasle bakoitzak edo e, parte hartzaile bakoitzak e, bere barnea usunarketa margotzen zuen, ez? Ta, oie guztiak ito dute arri bakoitzean. Gugunean oso ondo ikusten da bai, bakoitzarena, bai. eh? e, baina e, e, perspektiban hartuta, bai. berriz ere perspektiba bai, bai. hori, ez, gaitasun hori egiteko oinatz erraldoi bat oso argi daka buruan, bai, bai. zerregi nahi duen, uh -huh. eta eh, kokatu zituen eh, onyatz erraldoi hori ikusten zen, az? uh -huh. hori aztarnaren inguruan. Uh -huh. Beraz e, Irantzu Lekue Margolari Gazteiztarrari buruz hitze egiten jarraitzen dugu eta oraingoan emakumen indarra e, lanari buruz, bueno xetasunak emango ditugu. Bai, ba, begira, kasu honetan Irantzuk eh bueno, uste dute aukeratu <laughs> dela, ba, lehenik eitzen genulako eh sea, horma irudi baten inguruan, uh -huh. gero itzegin dugu instalazio baten inguruan, ez? Ba honetan eskultura bat dugu. Bai? Bi an haaseian inauguratu zuena artiun museoan gazte zen, e, bertan iraunkorra da. E, aurreko aztarnena e, iraunkorretzen bezala hau iraunkorra da, eskultura bat da e, burniz egin da. Bai? Eta zertan oinarritzen den ba martxoaren hiruko memoriaa bat da. Bai? E, bertan mila behatzirunda da hirurogeita emakumeek, E, paper garantzitsua izan zuten, e, greba e, jornalari edo greba undia egin zuten, bai. eta egun horretan junomentziten, utxik ez janari, ez ezer, beraien e, ba, erosketa eguneroko erosketa oiek ba, poltsak zera matzaten minio utxik, ez? Mm. Ta hori irudikatu nahi zuen e, irantzuk obra horretan, ez? Bertan, ikus dezakegu e, badela zirkunferentzi batean boltsa, pilak bat utxik eta denak elkartzen dute armiarma sare batek, ez? Uhum. Azkenean, denak bat dira, ez? Piskat, beti dago emakumearen Bae. eta ez? aldarrikapen horren inguruan. Eta obra hori ikus daiteke egun zen, izen, eta hoxe, burniz egindakoa da, beste, beste prozedura badu, du, ez da, itor? E, hau da, ba, bueno, e, estudioan ere egindako lana, bertan jarri arte, Ba, bai, moldeekin, marrazki askorekin, eta bai, bain egin arte. Hau da, berak bakarrik egindako obra bat, baina azkenean kalean jartzen dugun partetik, denak parte hartzen dugu ez, bai, lan horretan. Noske baietz, eh? Hirantzu, e, lekue margolariaren lanak ez hau Al, larraitz, ugarte mendian, margolari eta marrasketa irakaslearekin. Eta azken lan bate, bueno, haipatoko dugo, eh, komentatoko dugo, zehazekaminoa landar, izen borua duen lana. Bai, aitor, begira, hau, ba, izango zen, bimila eta mabosteko... 2008o... E, lan bat, ez azeatza ere e, data, ze bizpairu lanek osatzen dute, ez, lana. Kasu honetan, monotorri gara ormairu di, instalazio eta, eta eskulturaretik, ez, Ba, bertan egiten ditu e, esan dugu argazkigintza ere landu zuela, bai. ez? Eh bueno, lizentziatu zuela ere. Ba, e, egiten ditu horrelako muntaiak, berak sortzen dituenak guztiz goiti berakoak, bai argazki ta bai bideoekin, <hum> bai. Eh bai, e, e, entzuleari esangoniela eh interesatua balin badaude, Guegunera sartu eta bidea benetan ikusteko. Segundo batzutako batxut, bidea dira, minutu gehienez, eta indarra undia handia dute itor. Esaterako lehenengoa e, nortasun aztarnak edo, guelaz de identidad. Bagertzen da artista bera, irantzu, eta badi joa, hiru ditu iru eszena ez, bezala aldi berean, hiru aurpegi bera dena, bai, errepikatuta, eta badoa pintzak bere aurpegian jartzen ez? itxasten, e, eta hurrengo e, ba, batean badago e, argazki pila bat itxasten. Eta e, mugimendu hori egiten ari dela, zuzenean e, bera ari da, eta irugarren abarkatu, e, bera margotzen, izkiak eta hitzak eta bere, bere buruan, eta hori ikusten dugu, iru-irudioiek aldi berean, ez? ari dela performance batean bezala. Bye. Eta bere haotxez, bera da, zenin badakit bera dela ezagutzen duela Bye. bai, bai, Egiten duena da en, bere sentimenduak eta helara Hor baditu bere beldurrak, bere... Uh -huh. Bai, eta nortasunaren azterna deitzen da ze azkenan e, ataretzitu bere gauztak. Bai. Eta, boa, segundu batzuetako bideoa da, baina impactantea. Bai. Gonbidatzen dut ikuslea ikustera. Horri da. Sehazel kaminalan darroretan, badago beste bat ere dela txandakako kolpeak, golpesan ternos. E, eskultura hu baiadolizeko Museo Nazionalean dago. E, eta, bueno, da, e, muntzokatu du esk, e, zea berdinean, ez? E, erakusketa berdinean, ba bertan, e, bideo bat ere ikusleike, eta bertan dago e, ikusten dira, gillotinak izango balira bezala, targazkiak erortzen dira. Hortan, hemen berak ez duitze egiten, baina esanguratxoa da e, soñoa, txuk, Bai. Ta, sartzen zaitu, ez? Barrura. Eta bortitza da ere, ez? Eta golpe hoietan artelanak bere bizitzaren golpeak bezala bai. direla di, esaten eh, uh -huh. du, ez? Bai, irudi, kaso honetan irudi eta soinua ustartzen ditugu? Hori, ba, bai. Hori da. Hori da. Aduz. Orduan, ba, egia da, horma e, irudi hoietan eta kolorea bai. eta erakusten duen alarrekapen hoietan bezala, bai. hau etxuribeltzeko irudiak bai. dira. bai ba ez dute behar kolorerik uhum. haun ere niri bai, bai, bai. duen benean, eh? Uhum. Ta azkenik horreire sartzen du sentimentos alterno, sentimendu txandakatuak edo eta ikusten da, bera e, bueno, badago ondartza batean eta ondartza batean badua e, areak entzen zirkunferentzi batean, uhum. eta badua zulo batera ikitzen eta e, joaten da E, berak e, e, aipatu nahi nuen zeren bideo hau e, parte hartu zuen beldur ah, e, bai, e, barrik programaren barruan lehiaketaren barruan okay. eta aipamen berezia lortu zuen xarionekin eta hor da, joaten da kentzen eta badoa erortzen gero badoa biltzen oniatzak usten ditu bukaeran ez? eta gero ikusten zaio berari biluzik non, zirkunferentzioren denbera den ez, den bere parte, den bere barrua. Bai. Ordan, bortitza ere hau ez da. Bai. Ordan, bueno, holako e, hibilide e, azkartxo bat dego aitor, baina uste dut e, e, artista interesgarria dela, bai, bai. anitzaz, e, bueno, anitza, gauza, eh? gauza asko egiten ditu, bai. eta unkigarria, <hum> unkigarria sangonuk aitorzea iristen da ez, ikuslearen gana. Bai. Bai, e, esagotu dugu irantzu lekue gainera e, disiplina nitzeko, e, no, artista, no. kaso honetan oso interesgarria gogoratzeko dugu baitare e, artista honeen lanak, aipatu ditugu lanak eta beste batzuk baitare bere goegunean e, ikusgai e, dituzuela eta animatzen ditugu entzuleak baitare, bueno, baitare tartetxo batekin sartu lasaitasunez eta bueno, baitare Irantsoren obrak egautzea ezta. Bai, bai Aitor, nire ustez merezi du, e, maite duen horrentzat, e, artea maite duena edo eh bertara sartu ta irantzu pizka bat ezagutzea e, benetan neri beintzat e, iritsi zaidan artista hoietako bada. Pena hmm. merezi du ezagutzea. Dudarik gabe larraitz eskermilla, eh gurea anisatagatik, mi esker. Ez da ezer, zuei.